Fogadjátok, rá, Krauszti Madart, könyve van, <gül> meg lehet majd nézegetni, olvasgatni, vásárolni. Összöntök mindenkit szeretettel, nagyon örülök, hogy itt lehetek köztetek, és én nem bánom, hogy nem vagytok sokan. Biztos Biztosan nektek jobb érzés lenne, sokan lennétek, de így tudom, hogy a végén néhányan majd felolvastok, és így egyszerűbb lesz, hogyha kevesen vagyok. Az első kérdés, amit én mindenképpen szeretnék, és feltenni neked, és szerintem ez, Töbünket, a költőket általában így, főleg kezdő költőnként foglalkoztat, hogy hogyan születik egy vers, hogyan alkot egy verses kötet. Jó esetben a költő azt szereti, hogyha élekből születik a vers. Tehát ö, idegen ö, szóval ö, intuíció. De vannak akiknek sugallata jön, tehát hogy nem belülről fakad, hanem kívülről kapja, nem tudja, hogy honnan, csak úgy teleportálják neki, úgy érzi, ez az élménye a lelki, szubjektív lelki élménye, amit vagy eliszünk, vagy nem. De ha a jó, akkor hiteles, akkor úgy van. És nincs mindig persze intuitív értelemben illete vagy sugallata az embernek, olyankor kell, hogy legyen az embernek valamilyen inspirációja. Az inspiráció az már nem spontán, azt már az ember önmagában fel tudja ébreszteni. Tehát, hogy ott azt az ember már tudatosan tudja önmagát is inspirálni, de például erre a költészetben vannak a múzsák, akik inspirálnak. Női költőknek férfi múzsái vannak kivéve, amikor nem és fordítva. És ha inspiráció sincs, mert az még mindig nem olyan nagyon egyszerű dolog, mint, mint hajtsáhozni magunkat, akkor kell, hogy legyen motiváció. És motiválni azt azért már mindenki megtanulhatja magát, mert motivációs tréningeket interneten is meg lehet nézni, fél órában megtanulja az ember önmagát lelkesíteni. Tehát valójában lelkesedésre van szükség. Egy magában ragadó lelkesedésre különben kínszenvedés lesz, nem fogja élvezni az ember az írást, és a végeredmény nem lesz élvezetes mások részére sem, mert hiszen az a cél, hogy az olvasót megőrvendeztessük, nem az, hogy bevonuljunk az örökkévalóságba, vagy nyomtatásban, gyönyörködjünk a saját nevünkben, mert ezek ilyen nevetséges dolgok. Tehát, hogy erre van szükség elsősorban, hogy az ember képes legyen motiválni magát, és hát szorgalom is kell, meg nagyon sokat kell olvasni, nagyon-nagyon sokat kell ö, ö, olvasni jó költőket, és aztán egyre jobb költőket olvas az ember, mert válogatni fog, minél több jó költővel találkozik, annál elviseletetlenebb lesz végigolvasni egy rossz könyvet. És ö, tulajdonképpen az olvasás a legnagyobb tanítója a költőknek. Valahol a Szovjetunióban létezett költőiskola a komoly országos folyóiratokban, a párt csak azoknak engedélyezte, hogy megjelenjenek a nagy komoly folyúratok, magik elvégezték a költőiskolát. Mert az ilyen volt. De ettől függetlenül költőiskolát nem végzett költők sokassága a legjobb szovjet költő. Amerikában is voltak költőiskolák valaha már a Bitcoin-korszakban. Mert hogy amikor mi megtudtuk itt a, a 70 es évek végén 80-as a Szovjetunióban, úristen, úgy tanítják a költészetet, mint a balettot a balettintézetbe Katasztrófa. Költészetet lehetettem úgy tanítani. Akkor így szóltak nekem, hogy hát Amerikában is van, hát Ellen Ginsburg meg a haverjai, fejük a milliómos csemetéken. És nem tanulnak meg semmit, de évekig fizetik a tanfolyamot. Pedig az Ellen Ginsbergnek csak annyit kellett volna mondani, fieim, sokat olvassatok. És megtanultak volna néhány éven belül <gül> verset írni. Na most egyébként Gőte meg mit mond ezzel kapcsolatban, mert hivatkozni nagyokra érdemes. Az, hogy én mit gondolok, azért dolog, de Gőte mit gondol, az már nem mindegy. Gőte azt mondta önmagáról, mert saját tapasztalatból beszél mindenki, hogy ő fiatalon, hiába volt tehetséges és művelt, ő egyszerű és nagyon rossz verseket írt majd később bonyolult, nagyon bonyolult és rossz verseket írt. Amikor már érett férfi lett, akkor már nagyon bonyolult és nagyon jó verseket írt. És most, hogy kérdezik őt, és már nagyon öreg ember, most már csak egyszerű, de tökéletes verseket írt, és ez így is volt Götével. Tehát, hogy ez egy út költőnek lenni, az nem olyan, hogy zseninek születtem, és bármit ö, ö, szusszantok, az halhatatlan, Mert Adi André eljátszotta ezt, hogy a kávéházban összeráncolta a homlokkát, rágyújtott egy cigarettára, rendelt egy konyakot, majd pedig úgy csinált, mint aki most így éppen, és leírta a verse, pózolt egyet, felolvasta és mindenki elájult, mert az, mit tudom én, az életműve egyik halatatlan verse, valójában már agyalt rajta egy hónapot, és az agyalás után írta egy hétig, utána még polírozta három napig, és utána megtanult a fejből, és utána úgy csinált, mint most találtam volna ki. Na, tehát, hogy a költészethez szorgalom is kell, és nyilvánvaló, hogy Például a Temesi Feri barátom azt mondja, hogy regényíráshoz 10% tehetség, 90% fenyei szorgalom kell. Költészet esetében azért ez nem teljesen így van. Ott erősebb illetet tehetség kell, de szorgalom ott is kell. Mert különben, hát én ismertem olyan költőket, akik... Olyan bravúrosan fogalmaztak versben, mint mondjuk prózában ezter Házi, most konkrétan mondom is a nevét, Párnyitszki Mihály barátom. Olyan helyeken publikált, mint a Régi Mozgóvilág. Aztán a 2000, illetve a Kapu, ahol én 1988. szeptemberétől szerkesztettem, és nyomtatásba szalaghajsz szűntünk meg, de internetes oldalunkat még folytathatjuk. Tehát, hogy egy ilyen ember, és egyetlen verses kötete nem jelent meg soha, azért, mert ő a kocsmakultnál is hexameterben rendelt spontánul. Tehát, hogy nem az, hogy slam poetry, hogy betanuljuk és a tükör előtt gyakoroljuk, hanem, hogy ő freestyle-ba kapásból hexameterben rendelt a kultnál Ilyen tehetség volt, de szorgalma nulla. És hiába közölte a régi mozgóvilág, meg a 2000 meg a kapó rendszerváltás után legkomolyabb folyóiratok. Ahhoz, hogy összerakjon egy könyvet, nem volt elég motivációja sem és inspirációja sem. Az íglete meg volt az, hogy hibátlan versek tömegét írjanak. És kinek írunk verset? Na ez meg a másik, kinek írunk verset. Egyszer egy irodalmi szalomban a Kéri Piroskánál Ugyanez ez a kérdés felmerült és ott a Bodor Béla azt mondta, hogy hát ő most az élet és irodalom kulturális, vagy kritikai rótát szerkeszti, és ő most éppen oda nem verseket ír, hanem kritikákat, de 30 ezeren olvassák, tehát ő 30 ezer embernek ír. Korelli Bandi azt mondta, hogy neki ezer példányban jelent meg a legutolsó verses könyve, tehát ő ezer embernek ír. Erre a táborádám azt mondta, aki a Tábor a fia és Halmas térdén térdénye volt valaha, gyerekkorában, hogy ő egyetlen egy képzeletbeli olvasónak az Atya Úristennek ír. Mert ő a, az elitista, ö, ö, ö, esztétikai vágtól ő maximálisan tökéletes verset akar írni. Tehát a legtökéletesebb mintaolvasót képzeli el, aki a legkeményebb kritikus. És e, tehát gyakorlatilag önkritikával kell írni. Tehát a, a nagyon nagy kritikai érzék kell, e, amit önkritikává fordítunk. Tehát pont annyira kell kritikai tehetség e, az íráshoz, mint amennyire kell a költői tehetség. Önkritikátlanul és kritikátlanul nem lehet a költészethez vagy az irodalomhoz viszonyulni. Naplóíráshoz lehet. Facebook költészethez lehet, barátommal való levelezésben lehet, de már mit tudom én, ha én cári, Oroszországban katonatiszt vagyok, már a hadinaplómat sem írhatom kritikátlanul. Mert mit tudom én, egy Puskin vagy egy Lermontov, hogy akkor a költő lett, amikor ahhoz ő hadinaplót írt, mint katonatiszt. Mert valamivel csak gyakorolta azt az írást, azon kívül, hogy leveleket írt az anyukájának a távolból, meg szerelmes leveleket. Tehát, hogy gyakorolni kell. Például az, hogy olyankor is, amikor az embernek nincs hozzá kedve segyáltalán, akkor is naponta legalább egy mondatot le kell írni. És az ne egy SMS üzenet legyen. Az egy igényes mondat. Tehát, hogy lehet, hogy lehet egy nap alatt 30 oldalt is írni, de nem követelmény csak a grafománoknál naponta 30 oldalt írni, de azt soha senki nem fog elolvasni, hiszen több grafomán is van mint egy. Na most mindegyik 30 oldalt ír naponta, hol az az olvasó, ki az összes író összes 30 oldalát minden nap elolvassa. Nincs olyan, tehát nem éri meg grafomán módon túl sokat írni, viszont minden nap kell írni, hogy a rutin meglegyen, mert rutin is kell. Egy idő után. Ez olyan, mint zongoristának a skálázás, hogy lehet, hogy nagyon unalmas skálázni, de az új technikához kell. Vagy ugyanaz, mint sportolok, szeretek mondjuk frizbizni a kiskutyámmal, de hogyha előtte nem melegítek be, akkor olyan sportbaleset fog érni, hogy ihaj, kificamodik a bokám, vagy hasonló. Tehát ezért kell minden nap írni legalább egy-két mondatot, vagy minimum egy bekezdést, hogy ki ne mondjon a bokánk vagy a csuklónk írás közben, hogy meglegyen a rutin. Tehát ilyesmi kellene feltétlenül az íráshoz, és még valami kell, hogy célkitűzés. Tehát, hogy céltudatosak legyünk, hogy célirányosan írjunk. Egyrészt célirány a saját sorsunk tekintetében, vagy írói hivatásunk tekintetében, tehát hivatástudat is kell ilyen módon. Persze van, aki foglalkozásnak tekinti. Tehát, hogy karrier, keresek, írok 30 oldalt naponta, kommerszet írok, negyed évente újabb könyvem jelenik meg, én vagyok a Leslie Laurin, 330 ezer példányban jelenik meg a könyvem. És akkor ez a foglalkozásom. A hivatása meg az, hogy tudós, amúgy mongol szakértő. Jó, ha tudat és nem foglalkozás, mert abban a pillanatban a maximalizmusról lemondunk, ha a foglalkozásnak fogjuk fel és nem tudatból írunk. És akkor az az írás minőségének a rovására megy. Tehát a maximalistának nem azért kell lenni, hogy én a világ legjobb bírója akarok lenni, mert a hülyesség, hogy én egyszerre nagyobb leszek Homérosznál is, meg Shakespeare-nél is, meg James Joyce-nál, is, olyan nincsen olyan van, hogy a saját lehetőségeimből kihozni a maximumot. Hogy legyőzni önmagam hátrányait, és 110%-ot teljesíteni magamból, és nem megelégedni a 70%-kal, mert én ma éppen fáradt vagyok, de még a 99%-kal sem nem megelégedni. És ezt mindenki önmagára kell, hogy mérje ezt a maximalizmust. Ez nem Eszterházi Péterhez képest, ez nem Pilinski Jánoshoz vagy Vörössándorhoz képest, Persze nyilvánvaló, hogy a költő az a Vörössándor, és nem az erdős világ, mert az egyik költő, a másik meg császtuska szerző a Facebookon, hiába lájkolják sokat. Tehát, hogy ezt azért tudni kell, hogy a hírné, vagy a népszerűség, vagy a tetszikelés még semmit nem jelent. Hol ez a és ez ilyen magunk fajta, legalábbis ezt nem lehet így egyértelműen, mert például Arthur Rimbaud ő mindösszesen egy tehetséges fiatal költő volt, amikor már abba is hagyta a költést, és elment rabszolgavadásznak Afrikába. És csókolom, és röhögött mindenkit ott Párizsban, mert sokkal jobban járt. Ő tényleg nem több mai napig egy zseniális tehetséges tinédzsernél és kíváncsi lettem volna arra, hogy 70 évesen milyen verseket ír, vagy 35 évesen milyen verseket ír. Tehát személyiségfejlődésnek is van egy útja, és mindenkinek más az ideje, más az útja. Például Csontvári Koszka Tivadar hány évesen festette az első nagyolajfestményét, Valami 40-valamennyi, vagy 50-val évesen? Vagy Móricz Zsigmond a hétkrajtszárt hány évesen írta? Az is 30-valamennyi volt. Tehát, hogy ráérünk, sehol senki nem siet, nem hajszol minket, csak magunk hajsárai lehetünk, de nem szabad úgy hajsározni magunkat ezzel a motiválással, hogy bestresszeltetjük magunkat. Tehát ez nem arról szól, hogy ma nem foglalkoztam irodalommal vagy költészettel, nemhogy nem írtam, még nem is olvastam, akkor most már bűntudatom van és stresszelek, mert akkor én már csak egy amatőr pancser vagyok, aki nem tudja komolyan menni a saját célkitűzésén. Tehát ez a célirányosság se egy fanatizmus kell, hogy legyen. Na most a célirányosság nem csak sors tekintetében, hanem minden egyes vers tekintetében. Tehát minden egyes vers akkor jó, ha célirányosan a kezdetől a végig úgy gravitál, ahogy a legrövidebb úton. Vagy hogyha ha direkt kacskaringusan meanderezik, akkor te az direkt úgy meandereztesd, ahogy, ahogy az úgy a legjobb. De mindenképpen kell hogy legyen egy tudatos vezérfonal mindig. Persze vannak akik annak a hívei, hogy úgy kell így írni, mint József Attila a pszichiátrián, vagy mint a szüvelisták, hogy félállomba és akkor a sötétben ott van mellettem a toll, és egy versről álmodtam, és gyorsan leírom, és majd felébredek, és a világ legjobb versre lesz, és felébredek, és ránézek, és olvashatatlan, krikszkraksz, és nem tudom elolvasni, és a világ legjobb versét nem tudom elolvasni, katasztrófa. Tehát, hogy ez a spontán írás, hogy ilyen automatikus írás, ez jó, hogy tényleg, hogyha én vagány, rapper akarok lenni, és freestyle-ba mondani a verset, és e, akkor mindenki elcsodálkozik, hogy hogy improvizálok. De ez csak olyan, mint amikor valaki tudja a jazz szabályait, és akkor elég jó az új technikájával sokat skálázott, és akkor úgy tud csinálni, a jazz zongorista lenne. De valójában nem az. Mikor írtad az első versemet? Én tiltakoztam az első versen megírás ellen önmagammal lélekben. 13 évesen elkezdtek bennem felmerülni az első verse ötletek, és hát én ugye tanultam az iskolában, meg otthon is sokat olvastam, és tudtam az írók életrajzából, különösen költőkéből, hogy költőnek írónak lenni, hát az kész katasztrófa. Hát inkább főkönyvelőnek lenni, mint költőnek, hát könyvelően. 17 évesen írtam le az első versemet, addig úgy hagytam az összes ötletet elúszni. Nem írtam le, nem voltam hajlandó, de ott leszek én költő. De 17 évesen aztán mégis leírtam az első verse és pont abban az évben volt verspályázat Pozsonyban, és akkor én azon verspályázaton nyertem, és utána a új szó, ami a Pozsonyi Nap népszabadság volt. Annak a vasárnapi mellékletében megjelent az első verse. Na akkor egyszer és utoljára örültem annak, hogy nyomtatásba látom a nevemet. Attól kezdve ez már nem érdekes többet, hogyha az ember normális. Ha narcisztikus személyiség, akkor még ez egyszer is oda lesz, hogy gyönyörű, hogy ő ott ki van nyomtatva. De az megint csak a versek kárára fog menni, hogyha a személyiségünket hagyjuk narcisztikus irányba elharapozni és a dicsőség vágy vagy hírnév vágy az nekünk többet ér, mint a vers minősége. De én akkor már előtte persze újságcikkeket írtam a, a Gömöri hajnalba otthon, Rosdón. Tehát én hamarabb lettem úgymond újságíró, mint költő, hamarabb írtam újságcikkeket, mint verseket. Az első verses kötetemet azt 83-ban. 82-ben adtam le a Madács könyvkiadónak, ahol a Balakármán Álmánk szerkesztett, akivel nagyon jól összebarátkoztam. 87-ben jelent meg a könyvem. 5 éven át herélte, az egynegyedben maradt meg a könyvnek. Ő nem minőségi okokból herélte, cenzúrázta, kommunista cenzúra volt akkor. Majd rendszerváltás után megtudtam, hogy Szegény Balla Kálmán stp ügynök volt és írta rólam a jelentéseket, és valójában azt a könyvet féléig után ki lehetett volna adni, de direkt szivattak öt éven keresztül. De ez volt a kommunizmus. E, tehát, hogy így volt e, kezdőköltő valaki a kommunizmusban. De ma már azért sokkal szabadabb világban. Ma szerencsére e, sokkal szabadabb világban, még akkor is, hogyha sokan elnyomva érzik magukat. Mert e, Nincsenek kitérő olyasminek, mint a valódi diktatúrára bármikor, bárki. Mit teszel, hogyha kezedbe kerül egy verseskötet, vagy egy jó pár vers, amire, amiből azt szeretnék, hogy te állíts egy egy kötetet, vagy szerkesztet? Hát a, a Kapu folyóiratnál ott volt Kapu Könnykiadó is, és sok verses verseskönyvet kiadtunk, tehát verses szerkesztésben is volt részen egyéb könyvek szerkesztése volt, meg a saját könyveimet is, mielőtt a profi szerkesztő szerkesztette volna, előszerkesztettem. Sok esetben száz százalékig ugyanúgy maradt és a szerkesztő nem nyúlt bele. Szerkesztés esetében nagyon fontos azt vizsgálni, vagy egy könyv esetében, vagy egy kézirat anyaga, amiből könyvet kell szerkeszteni, hogy egységes, homogén természetű szöveg legyen. Tehát, hogy ne legyenek össze nem illő szövegelemek, mert az zavaró. De ez a homogenitása a szövegnek, ez ne unalmas szürke szöveget jelentsen, hanem hogy a, a stiláris egységet, tehát, hogy koherens legyen a kohéziós erő, az erős legyen a szövegben. Tehát, hogy egységesre legyen stilizálva, hogy nyelvileg a beszédmód, amin a költő beszél, az egységes legyen. Amennyiben pedig nem, akkor az egy tudatos töbrétűség legyen, hogy tudatosan, eklektikusan több nyelven ír a költő, több stílusban, több formát alkalmazva, egymástól elütő tárgyakról, vagy esetleg több rétegű a könyv. Tehát, hogy van egy felületi réteg, aztán van egy mélyebb réteg, és van egy nagyon mély réteg akár. És akkor ez, a, ez nyelvileg is el, tud különbözni például. Én olvastam Szexárdi íróbarátomnak olyan kis regényét, ami nyelvileg úgy nézett ki, hogy egyrészt a mai magyar irodalmi nyelv, másrészt a mai ifjúsági szleng, harmadrészt az a tájnyelv, amit a vármegyéjében beszélnek, negyedrészt pedig az a nyelv, ahogy az 1700-as években az ő városában a város krónikája íródott. És egy kis regényben négy magyar nyelven írt. Most erre, ha felületesen ránézek, mint szerkesztő, és nem olvasok alaposan, csak mindent tudónak hiszem magam, és egy másodperc alatt döntök, akkor azt mondhatom, hogy ez egy inkoherens szöveg, szétesik a stílusa, nem egységes, kuka. Pedig zseniális. Tehát, hogy a költőnek ebben szabadsága van, hogy mi az, amit egységbe olvasz. Tehát látszólag összenem tartozó dolgokat is, egységbe lehet olvasztani. Ma már túl vagyunk azon, hogy korstílus, még a szocializmus éveiben például létezett egy korstílus, tetszik vagy nem tetszik, volt, ahol a szocialista realizmus. És aki költői karriert akart, Leninhez persze kellett, hogy írjon. Nem az, hogy Herceg Ferenc Mussolini-ről ír 31-ben egy cikket, és örökre megy a kukába. Hogyha e, e, annyira komolyan vennénk, hogy a költői minőséget befolyásolja a politikai megnyilvánulás, akkor a szocializmus kori költészetünk 70% a kuka, mert mindenki írt verset ne ezt. Majdnem. Aki meg nem, hát az meg rákta küszöböt. Na is Ő azt választotta, hogy erkölcsös lesz. Na most ez meg a másik, hogy a, a, az esztétikai irányzatok pont emiatt, hogy nincs korstílus. Ma párhuzamosan az egyetemeken, főiskolákon 6-7 különböző esztétikai irányzatot oktatnak, illetve a mai magas irodalomban legalább ennyinek vannak képviselői, hiszen a szocialista realizmust Moldova a György még most is 120%-os minőségben teljesíti, olyan szinten hozza azt a stílust, hogy elképesztő, nincs azzal baj, de az már nem kor stílust, és mellette van hat másik uralkodó stílus is. Hogy éppen melyik a dominánsa, volt egy időben a posztmoderm stílus, a dominánsa, aztán az ment a levesbe. Új nagy bajban voltak a posztmodermek, amikor már tudták, hogy mennek a levesbe, és akarták a fejüket, hogy most akkor mibe lépjek tovább. Akkor egyrészt ők visszalépett, hogy én most új konzervatív leszek és akkor görög formák, meg klasszicizálók, aztán ö, ö, megyünk bele a realizmusba, ebbe a naturális realizmusba, meg többféle kiutat próbáltak aztán. Volt, aki ment vissza a avantgárdnak, meg tehát sok minden módon faroltak ki a postmodernből, akik kifaroltak belőle. De most én nem mondom még ezt az összes stílus, de jó, hogyha ezt végnézzük az összeset, és minden, ami nekünk tetszik, abból mazsolázunk. Ami nem tetszik, hát az nem bántunk érte senkit. Az az ő ízlése. ízlése nem vitatkozunk senkivel. Legfeljebb egy nívó alatt, hogyha már nem minősül a dolog költészetnek, vagy művészetnek, akkor szólunk neki, hogy azért igyekez. De akkor sem haragszunk érte, soha. Én Tehát, hogy... Meg, hogy igen. <gül> <gül> és... Én... Én... Tulajdonképpen egy új eklektikának a kora van ma. Akik ezt nagyon tudatosan csinálják, azok azt mondják, hogy radikális eklektika. Zalán Tibor írta le ezt a kifejezést először az Életünk folyóiratban, egy versben 1984-ben. Aztán az építészek közül az ifjabb Rajk László, aki büszkén vallja, hogy az ő épít épületei azok a radikális eklektikas stílusába tartoznak. Valamint a Nagy Attila Kristóf, nagyon fiatalon meghalt barátom, az Elte Bölcsészkaron egy ilyen című száz példányos samizdatot adott ki, amire nagyon haragudott a kisnek a párt, de mégiscsak megjelent, félmásról több éven keresztül. És én voltam az, aki ilyen címmel a kapuban rovatot indítottam 88-ban. Tehát nagyon kevés ember volt az, aki ezt tudatosan bevállalta de mára odáig jutottunk, hogy akik ezt nem is tudatosították, sőt az elején tiltakoztak, hogy az eklektika hülyesség az ilyen 19. századi elaguló dolog, az ilyen historizáló, gicses baromság eljárt fölötte az idő, és legyünk avangárdok, vagy neovangárdok, vagy posztumérdek, azok mára szintén eljutottak odáig, bevallatlanul is, hogy különböző stílus elemeket ötvöznek, különböző ö, ö, formákat ötvöznek, tehát valójában ez az eklektika uralkodik, még akkor is, hogyha az egyetemen így, mint esztétikai irányzatot, hogy radikális eklektika, senki nem oktat. Mert Deridát oktatna, meg hasonlókat, nagyon okos dolgokat, amit érdemes elmetornaként elsajátítani, de úgy nem lehet élni, mert zárt osztályon végezzük. Tehát egyszerűbben kell élni, mint ahogyan tornáztatjuk az elménket. És a költészetben is ez nagyon lényeges dolog, hogy lehet nagyon megtornáztatni az elmét, lehet azt, hogy mindig odébb visszük a messzelőt, hogy az olvasó kapaszkodjon a létrába, de mindig meg kell engedni az olvasónak, hogy, hogy a maga egyszerű olvasatát megtalálja. Tehát, hogy lehet egy bonyolult versnek is egy egyszerű olvasata végső értelme szerint. Úgy, hogy több rétegű a jelentés, lehet nagyon bonyolult jelentés rétege is, de mindig kell, hogy legyen valami nagyon egyszerű, képletszerű, lenyomata a vers mondani valónak az emberben. Különben nem marad meg az emberben abból a versből semmi, csak hogy volt valami nagyon kápráztató, tűzjátékos petárdák, duroktak, csú, nem tudnám utánozni, de hogy nem marad meg belőle nekem semmi, ennek nem biztos, hogy van értelme. Tehát, hogy mindig kell, hogy célirányosan valami egyszerű, egyértelmű dolog felé menjen, még akkor is, hogyha több rétegű, több összetevős elemekből dolgozok. Itt ma, 2020-ban azért nagyon átformálódott a költészet. Tehát itt azért nem tudom, hogy most mennyire lehet beszélni, stílusokról. Ez a szabad versenés. Én, én láttam és olvastam is olyan verseket, amiben nincs rény. Igen, hát nagyon sok a szabad vers, manapság, De az avantgárd valójában ugyanúgy elavult, és egy ókori dolog, mint a régi görög és Mert hát az avantgárd is már több mint száz éves történet. Hát a Dédapán korszakának maradványa. Tehát éppen oda jutottunk el ma ezekben a modern utáni időkben, hogy egyszerre érvényes az összes forma, és a szabad vers esetében pedig nem arról beszélünk, hogy valamilyen partalan, forma nélküli szövegtenyésztés, vagy valami végtelen szövegfolyam, a telefonkönyv, hanem hogy mindig arra az aktuális versre, arra az aktuális témára tárgyal, amit megírok, egy arra adekvát formát kidolgozok én magam. Olyan formát, ami sem előtte nem létezett, és lehet, hogy utána se fog létezni, de ebben a vers, ennek a versnek formátad. Tehát ilyen értelemben nem egy formátlanság a szabad verselés, hanem hogy a régi kötött formákat pont a nagyobb hatékosság kedvéért, meghaladom, de ez azt feltételezi, hogy én tudom a magyaros verselést is, tudok szonettet is írni, és a többi görög verslábat is ismerem, nem csak azt, ami a szonethez kell, és így tovább. Meg tudom azt is, hogy a költők azok azért írtak úgy, ahogy írtak, hogy az a szabad vers milyen kötöttséget tartalmazott például, hogy ott a lélegzet döntötte el, hogy milyen hosszú egy sor, mert ők élő szóban adták elő. A költők voltak azok, akik a 30-as években azt, hogy Ritmics American Poetry, hogy kitalálták. Csak az nem arról szólt, hogy a gangster az elromtott funkira hadó hülyességeket, hanem az arról szólt, hogy beatköltők mondjuk Bebop Jazzre mondták el a költeményeiket. Az ötves években később blues -zemére. Hozzánk csak a funkis gangster hadóval jutott. Hozzánk a, a ritmikus amerikai poézis nem jutott el. És ezek olyan verssorokat írtak, amit egy lélegzetve ki lehet mondani. Hosszabb sort nem ír le se Korzó, se Ferlingetti, se Ginzben, egyik se. Rövidebb sorokat persze leír. Na most. Van az, hogy sorfelező, mert ott lélegzetet vesz a sor közepén, csaló módon például, és akkor ez nagyon hosszú sor lehet. E, tehát, hogy ilyen módon a lélegzet, mint a versor hossza, és akkor ez már nem a szótatszámról számról szól, ez már egy sokkal nagyobb szabadság, de mégis kötöttség. Vagy e, tulajdonképpen a bítköltőknek ez a fajta egy egylélegzetnyi sorai, tulajdonképpen a románkori, legelső, középkori európai, Lovag verses regényeinek a szövegzési módjára hasonlít, mert hiszen ők is élőszóban adták elő, ráadásul dalolva, és ezért ők is a rélegzetre szabva írták a sorokat, és ott is szigorúan volt a sorfelező pont azért, hogy tudjon meg egyet rálélegezni éneklés közben. És... Tehát, hogy nincs új a nap alatt. Tehát, hogy a költők se talált ki semmi újat, csak felmelegítették a töltött káposztát. Tehát ez az avantgárd görcs el kell, hogy múljon a modern időkben, ma, hogy minden áron olyat kell kitalálnom, ami még soha nem volt előttem. Nem kell olyat kitalálnom, hanem olyan minőséget kell kicsionnom magamból, ami belőlem származik, mert minden ember ismételhetetlen, és mindenkinek vannak olyan értékei, mint senki másnak. És ez a lényeg. Hogy az ember sok az értékeit felmutatni, és ez nem egy exhibicionizmus, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy az alanyi költő az valójában egy egomániás exibicionista, aki magát mutogatja a verseny keresztül, és kiteregeti a lelkét lelki szritként. Persze nagyon nehéz alanyi költőnek lenni manapság olyan értelemben, mint ahogyan például a Petri György megengedhette magának, hogy arról szól a vers, hogy, hogy a gangon dohányzok és kávézok és különben semmi más nem csinálok, csak dohányzok és kávézok a gangon. Tehát, hogy annyi költőnek lenni látszólag a legkönnyebb, mert az úgy spontánul jön az emberből a saját fájdalmai, meg a saját vágyai, meg a saját ö, ö, ösztönei, így szabadulnak föl az embernek legjobban, hogyha alanyi szempontból, alanyi beszédmódból ír. Ez a legegyszerűbb egyfelől. De ugyanakkor a legnehezebb, mert nem mindenki ad Tehát, mert ugye a magyar alanyi költészet csúcsa, ha úgy tetszik sokaknak, az ad Tehát, hogy ő azért annyira Erősen a saját személyiségét előtérbe tette, hogyha egy hajszállal is kisebb a képessége, a versenynek a minősége, az már nagyon kínos lett volna úgy. Tehát, hogy őt a versenynek a hibátlan minősége mentette meg az elől, a gyalázat elől, hogy ő egy ilyen egomániás alanyi költővé torzuljon. Tehát, hogy az egyensúlyok, tehát az arányok, ez nagyon fontos. Az irányról beszéltem először, most említettem az arányokat. Tehát, hogy a súlyozás, ezek terjedelmi arányok is, meg tartalmi arányok is, hogy a tartalmakat terjedelem szerint hogyosztom el, tehát ezt tervezni is lehet. Most költő ö, ö, és tervezés nem spontánul írja, hát hogy, uh, akkor ez egy ilyen költészet. Persze poéta doktusz, poéta nátusz, hogy a, a tervészetes költő, akiből úgy folyik, mint ahogy a patak csörgedez, meg a tudós költő, aki összerállszolja a homlokát, és aztán az elefántsontolonyban létrehozza a műve. És... Mind a kettőt ma már el kell tudni valamilyen szinten sajátítani, de bele kell tudni magunkat élni egyik pozícióba is, és másik pozícióba is. És most, hogy már így említettem az alanyi költészetet, hát akkor például volt egy óriási költőnünk, a Nemes Nagy Ágnes, akinél senki nem gyűlölte jobban az alanyi költészetet, talán még én se, pedig én sem nagyon csipázom. Ő annyira gyűlölte az alanyi költészetet, ott szerintem egyetlen sort nem írt le az életbe, ami alanyi költészetnek minősíthet. Csak tárgyi költésze. És egyébként életem, most ha már mondtam nemes nagy Ágnes, akkor el kell, hogy mondjam ezt szubjektív élményemet vele. Életem legnagyobb dicsérete volt az, amikor az újhold antológiákat elkezdték újra a 80-as évben, ugye az a nyugat utolsó generációnjának a újhold volt a folyóirata a 40-es és hát a rendszerváltás után voltak idős sok többek közt Nemes, nagy Ágnes és néhányan még, akik ezt akarták, és a fiatalok közül, a fiatalok közül megkeresték az Asztóriában összejárul örlei körösöket, ahol olyan nagyszakáló fiatalírók voltak, mint Csengei Dénes, meg Rácz Péter, meg Györeg, és Hozzájuk képes a Békés Pali meg a Garaciraci fiatalnak számítottak, a nagy Kristóf meg én gyerekeknek, és az, hogy minket egyáltalán beengedtek oda az asztóriába maguk közé, az már kés csoda volt, mert senki más nem engedtek be a múlt, Tehát oda nem lehetett csak úgy bemenni, leülni Csengégy Véles meg táborádám mellé az asztóriába. Na és egyszer csak nekem azt mondja a... Amikor a má, újhold kettes antológiát szerkesztették hárman az öregek szerkesztették, hogy ketten és három úgymond fiatalabb. Rác Péter volt az egyik az öregek közül, vagy a fiatalok közül, a másik meg a, a Györe, és azt mondja nekem, hogy azt tudod, hogy ha rajtunk múlik, te nem kerülsz be az új antológiába soha, kizárólag nemes nagy ágnesnek köszönheted. Ő ragaszkodott, Ő akarta minden áron, Csak ő. Mi nem akartuk, jobban tudod. Hát ennél nagyobb örömet nekem nem is okozhatott. Tehát az, hogy nekik már más költői eszményeik voltak, vagy én túl fiatalnak és éretlennek tűntem nekik, vagy a Holdról csöppentem, mert éppen Csehszlovákiából jöttem ők, meg mind Pesti belvárosiak, meg budai fiúk. A lényeg az, hogy van ennek különböző ízlések, és ezért mondtam, hogy nem szabad ízléseken vitatkozni, mert attól, hogy Nemes Nagy Ágnes gyűlölte az alanyi költészetet, attól ő még nagyon nagy alanyi költőkkel barátkozott, és őt is szerették az alanyi költők, hiába egyetlen sor verset nem írt le. Na most egyébként a nem alanyi költészet, ez egy több szempontú gondolkodás kell, ami már tovább visz az egyszerű, vallomásos, belülről fakadó költészetet. Ez már nem egy belülről jövő beszédmód. Nem én egyes szám első személyben mondom az örömeimet és fájdalmaimat, hanem vagy tárgyakat verselek meg, vagy pedig több szempontból absztrakt fogalmi költészetet gyakorlok, stb. És ö, ez már a költőnek a megérési útján fokozatokat jelent, hogyha valaki alany költészettől a fogalmi költészettig el tud jutni, Ú, hát az már egy költői út. Egyébként tanulható, tehát néhány hónap alatt is el lehet odáig jutni, de aki nem akarja megtanulni, hanem csak úgy spontánul bízza a folyamatokra, ez 10-20-30 év is lehet egy érésben, hogyha a költő nem tudatos és célirányos. Vagy sose jut el odáig, mert én ismerek van költői életműveket, hogy van 30 verses kötete, és mind a 30 verses kötete ugyanabban a stílusban íródott, és semmivel sem jobb az kori költészete, mint a fiatalkori költészete, és akkor ő mondhatja, hogy én ilyen vagyok. Igen, én ilyen vagyok, mint a heavy halálig ilyen vagyok. Na de lehet, hogy az olvasók megúnják. Tehát, nem mondom azt, hogy mindenki olyan legyen, mint a David Bowie, aki minden lemezén szintes stílust újított, és nem egyszerűen más lett a frizurája, megkicserélte a zenekart, hanem más stílusban játszott a zenekar, más számokat írt, más szövegvilág volt, és mindig kitalált egy újabb divatot, a többiek alig győzték utánozni, hogy mi lesz most a következő divat, mindig azt várták, hogy, hogy milyen új divatot dönte az ön részükre a David Balli, hogy mit kell majd a többieknek utánozni. Én most ezt pop-zennével hoztam ezt a hasonlatot, de ez a költészetben is így van. Tehát mondjuk egy Vörös Sándornak olyan gazdag a költészete, olyan sokrétű a költészete, de, de, de, hogyha beütjük a keresőbe az ő nevét, akkor egészen biztos, hogy a teljesség felé lesz az el, első, ami feljön a neve alatt, de most az egy fogalmi költészet. Na de ő rá nem ez a fogalmi költészet igazán a jellemző, azt a vékony könyvet, ami a teljesség felé, amit ő mindenki megvilágosodva érzi magát, miután elolvasta, az úgy a Hamas Bélával való beszélgetésé és barátságának a hozzázéka. De azon kívül ő még sok mindenféle más versikért is írt, hiszen a gyerekversei azok meg lehet, hogy még fantasztikusabbak, mert meg lehet, hogy a gyerekek még jobban imádják, mint a felnőttek a teljesség felét, csak azt már elfelejtettük, mert amikor gyerekek voltuk, és ez régen volt. Tehát, hogy például a költő, próbálják ki gyerekverset írni. Nem kell mindig nagyon okosnak lenni, hivatásos okosnak. Az okos görcs az kerülendő költő esetében. Faludi az azt mondja, hogy kell egy kis butaság, bolondság a költőbe. A három doktorátus rosszat tesz a költészetnek. <gül> Mert hiszen csak bolond legyen költőnek valahol. És ez igaz? Tetszik, vagy nem? Nagyon szeretnék akkor, hogy megosz egy verset. Hát akkor én mutatok nektek először kötött verset, hogy hogy néz ki egy verslágos, görögös forma, amiben nincs semmi rim, olyan, mint a szabad vers lenne, de mégse szabad vers. Ezen nagyon rövid szöveg lesz. És aztán mutatok nektek olyat, ami meg modern forma, tehát hogy szabad vers. Na, tessék például, ez egy, a legrövidebbet megtaláltam. Valójában ez a könyv a Szent Gráld Godwin szerint, ez, majd erről pár szót szólok, erről a könyvről, mert ez nem verses könyv, de vannak benne versek. Soha szebb, soha szívtelenebb, kicsi béka, okot egyet is, ha találsz szeretetre, nem érd, lene nézd, örök isteni tűz erejét te is ismered jól. Noha szívesen írom, e vers bizonyára, hogy ellenem áll, és szomorít el a végletekig. Moha lepte a partja, a tó öle rejt, kicsi gyöngy, süt a hold, ez a várakozás, ide hallani vélem a léptet, fogadom, nem ítélkezem többé. Így néz ki, mondjuk egy verslábas vers, ebbe a, ebbe a néhány versben, amit beleraktam ebbe a prózába, ebben van, mit tudom én, szafóis is, meg... Anakreon is, trófa és meg pszonett is, meg sok minden van benne, de alapvetően ez rekonstrukciója az ős eredeti történetnek. Ez nem fordítása valamilyen grált mint a Kretjén, de troát most kiadta a harmadtan kiadó, mert szóltam nekik, hogy ez még nincs kiadva magyarul pedig kiadhatták volna az én is, ők is gyorsan, három hét a gyors fordításba lefordították a Christiane troyes mert megtudták 300 év után, mert 300 ideje volt rá a magyar irodalomnak, legalább, hogy lefordítsa. És még csak nem is a Wolfram von Eschenbach fordítása, akit hat hét alatt fordított, lett Andori Dezső, amikor a borozóban megkérdezte tőlem, ahol én a biciklőből leszálltam, megint egy pár szódát, őnek borozott. A mivel foglalkozom, és mondtam neki, hogy 12 év után most már abbahagytam a grálírását, 12 évig foglalkoztam vele, kutatnom kellett, hogy mit írjak. Hát ez nem úgy van, ezt megírni három hónap, ezt a terjedelmet. Tehát nem arról van szó, hogy ezt olyan nehéz ennyit írni, három hónap. De ezt a három hónapi szöveget én 12 évig mérlegeltem, hogy mi legyen az, amit én oda leírok és utána azt mondtam a Dandorinak, de én azt hiszem, még tíz évig pihentettem ezt a könyvet, mielőtt kiadom. Azonnal lefordította Wolfram von Essenbachot, amikor mondtam neki, hogy az sincs lefordítva. De nagyon jó, mert kontextusba helyezték a könyvet, mert most már össze lehet vetni a Chrétien is, meg a Wolfram von Essenbachkal is az én rá és hát Tulajdonképpen költészet ez a könyv olyan értelemben, hogy a regény, maga a román, a lovagregény is tulajdonképpen költői, tehát hogy verses próza, próza-vers még akkor is, hogyha prózának néz ki. De hogy mutassak nektek, hogy mit értek az alatt, hogy modern vers, vagy vers? Én most mindösszesen először felolvasok, egy vers címet. Eredetileg a vers körülbelül 360 oldal volt, amikor hál' Istennek elveszett egy kompjúter zsehnynek köszönetően, csak 70 oldalnyi maradt fön belőle egy korábbi szövegverzió. De most már hálás vagyok ezért, mert 70 oldalt újra fel tudok dolgozni, de 380 oldalt nem bírnék valószínűleg, de akkor már majdnem késznek éreztem. Na, ez csak egy 30 oldalas fejezetnek a címe. Hámszíkus önmegértés, hermenetikai fenoménja, parafenomenol, parafenomenológia és transfiguráció. Szent, szentségtörlés, paradox telosz, magas oktános, álommentes, oktan, időtlen idő, metametekja, véghetetlenből egy. Nil Obsztát, cenzor, krausztivada. És aztán megy 30 oldalon, és ez csak egy fejezet. Ez is alanyi költészet, csak nem arról szól, hogy a gangon a kávémat kevergette cigarettázva, hanem másról. De ö, ö, ö, hogy megmutassam azt, hogy hogy értettem azt, hogy a szabadvers is meg kell, ott találja a saját kötöttségeit, a saját formáját, ami csak rá jellemző, aztán sem előtte és sem utána ugyanazt a kötöttséget vagy formájegyet nem fogja egyetlen verse hordozni, de az nem baj, mert nem szonetről van szó, hanem szabadversről. Átjárás. Átjárás világból világba, időkön is át. Evilágból túlvilágba, túlvilágból e világba. Történt pedig a következőleg. Egy arénában találtam magam, nagyobb a kolosszéumnál. Fellőmelő otthonos érzés, magabiztosságon forrása. Csak fortuna nem ez is ne bánulna rám ilyen dermesztőn. Delejes De nézése átsüt a kavargó poron. A heves küzdelem zaja mögött ott ez a csendes nézés. Kegyetlen, könyörtelen nő. Életnagyságú bálán szobor. Élet halálúra ő, legalábbis a halálé. Legink bocsánat, leginkább a halálé. Szerencséje bal szerencse. Ritka szerencséjét behajtja kamatostul. Esélyes, hogy ma is én leszek az egyetlen túlélő. Az összes állatot leöljük. A többiek foglyok a limesz mögül. Én vagyok itt ma az egyetlen képzett gladiátor. Senkinek semmi esélye ellenem. Élvezem, ha reti, retiárius vagyok. A Neptunusz villája a tridens a kezemben. Ennél csak ekvitésznek lenni jobb. Lóháton a Pártusz szabja az acinacész áll kézre. A Táoli provincián nincs semmi szabály. Hogy ki, kinek az ellenfele? Leginkább egyedül vagy mindenki ellen. Akkor történt ez, mikor Róbudán laktam az Aquinkumi amfiteátrumnál. A leölt vadállatok, hadifoglyok és gladiátorok temetője szomszédságában. Vízér volt a lakásom alatt. Esős időben patakkádúzza. A lejtőn a Duna irányába futó, első időben patakkát rúzzat a lejtőn a Duna irányába futó víz. Virgulával bemértem, kiparancsoltam a lakás alól. A legközelebbi esőkig békén hagyott, ám az esőkkel visszatért a feldúzzat vízért, hozta a felzaklató látomásos rémálmokat. Olykor az ébrenléti meditáció képeit is az ő, akarat, ő akarta megszabni. Az ősi temető csontjait mosóvíz elemi ereje ellenállhatatlan volt, tartalmazta a csontok tulajdonosainak minden emléképét, ami az evilágban eltemetve a túlvilágban eleven, az álmaimban eleven, révületeimben is eleven. Rémálom üzemmódban medve voltam, bölénybika voltam. Farkas voltam, párduc voltam, oroszlán voltam, a leölt vadak élettek bennem. Barbár fogoly voltam a limesz mögül, engem is ő a gladiátor ölt meg. és hogy göny, könnyű dolgom ne legyen, a győzhetetlen ünnepelt gladiátor is én. Mindannyian belém költöztek, akiknek a csontjai között átfolyt a vízzér, mely minden eső idején hatalmába kerítette a lakásomat, álmaimat, révületeimet. Nem volt mit tennem, mint a tridenst, Neptun horgos vasvilláját, Régi bevált ételi adóvevőmet egy jegeséjelen az aréna közepébe ledöftem, vigye ezt a sorsot más, és elköltöztem az aréna mellől. Köszönjük szépen. Hát köszönöm, hogy tetszett. Egyébként nekem így nagyjából ez is a célom az írással, hogy, hogy tetszésére legyen az olvasóknak vagy a hallgatóknak. Mert, hogy ugye esztétikumról van szó. Nem hiszem, hogy okosabbnak kell lennünk a költészettől. Élveznünk kell úgy, mint ahogy süt a nap, vagy ahogy a virág illatozik, vagy ilyesmi. Vagy, mint egy finom vacsorát vagy jó italt. De ugyanakkor, amit fontos hozzátennem, az esztétikai követelmények közt van egy olyan, ami nem esztétikai természetű, de annélkül én részemre nincs esztétika. Hát mondtam, hogy hétféle esztétikát is tanítanak az egyetemeken, de én egyet tanítok, aminek az a lényege, hogy mindenképpen kell, hogy tartalmazzon az esztétikum etikai mozzanatot, különben, ha nem tartalmaz etikai mozzanatot, az nem lehet szép. És én most nem úgy gondolom, mint hogy a kommunisták a, a szociál idején elvárták, hogy a vörös farok ott legyen minden mondani való direktbe kiamsúlyozva a művégén, vagy mint ahogy a, a, amikor még a kritikai realizmus így friss műfaj volt, és akkor így a mondani valót súlykolták, és annak ugyan a végén nagyon csattanni kellett. Nem ilyen értelemben kérem én ezt az etikai mozzanatot a művektől, hanem azt, hogy a mű ö, ö, és a szerzője is ö, a, az, az valahogy sugározza azt, hogy az életet tisztelni kell, tehát hogy az élet szent, ez a pozitívum, ez a pozitív szemlélet, ez benne legyen. Tehát, hogy ez a destroy fakov, ez ne legyen benne a költészetben, mert az pánknak nagyon jó, de ö, magas irodalomnak ö, nem hiszem. Tehát, hogy e, e, nem hiszem, hogy mit tudom én, a botrány okozás a költészet célja, vagy polgárkukasztás, mint az avangárd mert a, a polgárban már semmi nem pukkad. Tehát, hogy már annyi minden túléltünk, két világháború, atombomba, hét, mit tudom én, van már senki semmi, nem csodálkozik. Senki semmi nem pukkad meg, tehát hogy még mindig egyes ö, ilyen forradalmi nagangardisták pukkaztani akarnak, ez nekem mulatságos például. Ö, és ezért mondom azt, hogy az erkölcsi mozzanatról sosem feledkezzen el a költő. Tehát valami nagyon apró dolog kell, hogy benne legyen, ami a, a szépség értékét, az élet értékét erősíti. Ami a pozitív szemléletet erősíti. Ennélkül én nem tudok szépen minősíteni semmit, és e, például e, vegyünk olyan példákat az Irodalomból, mint a Latramból, aki a Maldoron rénekeiben megírta a világtörténelem egyik legborzalmasabb művét. Cápával szeretkezik az óceán mélyén, meg ilyenek. Majd, Írt egy másik könyvet, ez költészet különben, hat fejezetből, hat hatalmas, hosszú fejezetből, hat hosszú versből álló könyv a Majd írt egy másik könyvet, na az nincs lefordítva magyarra, de franciául el lehet olvasni, vagy más világnyelven, ha franciául nem tud az ember. Poézis a címe. Verset nem tartalmaz. Két esszé. Trükkös megtagadja benne a éneke negatív szemléletét és sátáni erkölcstelenségét, és olyan magas erkölcsi és esztétikai mércét állít föl abba a két eszébe, hogy ijaj. De az más kérdés, hogy az a nagyon gonosz tartalmakat megíró Maldoror énekei mégis szép, mert hogy az élet gazdagsága és szépsége abban is megvan és a költő életművevel a két könyvel kerek és egész és egymást kiegészítik és értelmezik és így átértékelődik a későbbi könyve folytán az előző könyve is. Tehát ezzel is vigyázni kell, hogy az erkölcstelen írót személytre vetni, mert ugye Marki de szád libertárius nézeteit, ahogyan megírta, arra nem lehet mondjuk alapozni a családi életet, meg a szexuális felvilágosítását az ifjúságnak, és az, hogy a Justin még a 70. oldalon még mindig megőrizte a szüzességét, az különösebben nem erkölcsi mozdanat Márkideszádnál. És az, hogy Apolinél is írt pornót, az még mindig nem azt jelenti, hogy ezt egyenrangúnak kell kezelni, mondjuk Apolliner valódi, szépirodalmi műveivel. És itt most át kell, hogy térjek arra, hogy az írók és költők közt van a könnyű műfajtűzők tábora is, és azt sem szabad lebecsülni, mert szakmailag a szórakoztató irodalom vagy üzleti szempontú irodalom is, a maga nemében a hibátlanságra kell, hogy törekedjen, mert hiszen, hogyha Leslie Lawrence nem írt volna hibátlanul tökéletes szórakoztató könyveket, 350 ezer példányban nem lehetett volna kinyomtatni. Akkor csak 60 ezer példányban lehetett volna kinyomtatni, mint a Vivian fable aki nem tudott fogalmazni. Érted? <gül> Tehát, hogy a kommercben is az igényesség az, hogy a lehető legjobbat akarom kihozni magamból, az ugyanolyan alapkövetelmény, mint amikor valaki olyan drámát akar írni, mint a Shakespeare. Tehát, hogy én azt akarom, hogy nagy példányszembe elfogjon a könyvem, amit egy hónap alatt írtam, mert könnyű műfaj, vagy fél év alatt írtam, mert könnyű műfaj, akkor azt is a saját képességeimhez képest, és a műfaj szabályaihoz képest, mert minden könnyű műfajnak is megvan a maga szabályrendszere, azokhoz a szabályokhoz képest jól meg kell dolgozni, tehát meg kell munkálni az Engem, de a művot. Engem az a jó mindenki írjon, aki akar, mert tényleg mindenkinek van hozzá, de azt hogy tényleg vannak olyan emberek, mondom találkoztánk már ilyen ö, kedves vers lehet ezekkel bánni? Nyilván vagyok a tapasztalat. Lehet velük is bánni, mindenkivel lehet bánni. Nekem fiatal koromban két ö, írókörhöz volt szerencsém, ahol egymást tanítottuk és egymástól tanultunk. És voltak ö, mentoraink, mestereink is, akiktől tanultunk. Az egyik felvidéken az Irodia, amit 83-ban alapítottunk, és 86-87-ig a betiltásáig működött. Illegálisan adtunk ki kiadványokat is, Irodia füzeteket. Na hát ott egész felvidékről, tehát 6, akkor még 600 ezer magyar volt, 600 ezer magyarból a fiatal értelmiség, aki írt verse, prózát, eszét, újságot, néprajzi szaktanulmány, stb. Történelmi szaktanulmány, szociológiai szaktanulmány, azok mind oda jártak. Tehát egy 500-300 fiatal rendszeresen két havonta összejött, ott felolvastunk, és kőkemény kritikák, de olyan kőkemény kritikák, hogy költőnők zokogtak, Vigasztalni kellett őket reggel háromig, három liter bor mellett. Ilyen. De, de eljött két hónap múlva, és sokkal jobb verset olvasott, és már utána vigyorgott, amikor megmondták neki, hogy na látod, megértem múltkor sírni, mert most jobban olvastál. Na de ehhez elfogadni. Igen, igen, de hát a... ott olyanok voltak a mentorok, mint a Grandel Lajos ő, ő, például, aki a Prági Egyetemen tanított irodalmat. Egy amateur, uh, uh, uh, vagy. egy uh, amatőr de akkor is 1980-tól rendszeresen jártam, amellett, hogy akkor még csak harmadikos gimnazista voltam Szlovákiában uh, A, Amikor tehettem, tehát nyári szünydő, tavaszi szünydő, téli szüntő, vagy amikor lógtam az iskolából. Mert hogy hétfőn volt az Ikin. Az ikindnek a mestere pedig a Brádi Zoltán újságíró-író szerkesztő volt, aki a Kaput 32 éven keresztül főszerkesztette, és az ikindből lett a Kapu irodalműhelye, aki kalapítottuk a Kapu folyóiratot, mint a rendszerváltás első folyóiratát. Ebben a, ez, ez az Ikin, mielőtt én ott 80 felbukkantam, ez már e, a 70-es években létezett. A Brádi, mint e, újságíró-szerkesztő, azt látta, hogy nagyon sok egységes fiatal csak úgy lóg a semmibe, és hülyeséggel töltik az idejüket, és deviáns életmódot élnek, és ezeket összeszedte, és minden hétfőn ö, irodalomra, újságírásra, szerkesztésre tanította őket, és kötelezte őket arra, hogy művelődjenek, és önmagukat is, és egymást is szakadatlanul kritizálják. Na most ö, ott ö, az évek során legalább 500 ember megfordult, azoknak 70%-a sokkötetes író lett, szerkesztők lettek, tévések lettek, rádiósok lettek, újságírók lettek. Tehát fogott rajtuk a nevelés, az egymás nevelése, meg a mester nevelése. Na, ott az olyan kegyetlenül ment minden hétfőn, hogy például, ezt ma már említettem, Földes László Hobó akkor már Rockstar volt, már 2 három ezer ember őrjöngött hobó koncerten. eljött a Novel Light felolvasni. Azt hitte, hogy itt is ünnepelni fogják, mint a rock színpadon. Hát de ott olyan kritikusok voltak, hogy Mozgó Világom, meg Életésiról, Ilyen helyekre írtak kritikákat. És megkritizálták kőkeményen. Majd a hobó kibukott azon, hogy őt hogy merik kritizálni ezek a kis senkiázény nyíkhajók. És a farkas Gyuri meg úgy figyelmeztette őt a filmkritikus barátom, hogy azért vegye komolyan a kritikát, különben őt se fogja komolyan venni az ő novelláit az irodalom, mert ez meg nem bídzene És ennek az lett a vége, hogy a farkas Gyuri elkezdte a hobó folytogatni, felkente a falra, és kalimpált szegény Gyuri a lábaival, kétségbe esetten, és hobó soha többet nem jött novellát olvasni, de soha többet nem is írt egy novellát sem. Véget ért az írói karrierje. Tehát, hogy ketté törtük Földes László Hobó írói karrierjét három-négy műkritikával. Na, nem volt írói tudatta. Míg Cseggernek képzeltem a inkább báratában. Énekelni se tanult meg, de ezt nem merte neki senki megmondani, mert popzenében úgy látszik, nincsenek olyan kritikusok, mint a novella irodalomban. És ö, ö, tehát, hogy a, ez a kritika, ez, ahogy kifejlesz az önkritika érzéket, ennek bizonyos szempontból könyörtelennek kell lenni. De egy baráti körbe, ahol összejárnak rendszeresen az emberek, ott ez a könyörtelenség szeretetből történik. Nem irítségből történik, nem szakmai féltékenységből történik, ilyen csak idegen emberek közt történik, barátok közt nem történhet. Meg azért Vagy azért. ha mégis megtörténik, akkor az nagy csalódás vége egy barátságnak. Azért a mai világ szerintem abból a szempontból is nagyon más, mint mondjuk 20 évvel, vagy 40 évvel, vagy akár csak 10 évvel, hogy itt azért a Facebookon például rengeteg olyan csoport van, ahova gondolom, hogy te is modellsz. Hát nem igazából Facebookos csoport, ez egy, vagy egy irodalmi csoport. Vagy egy irodalmi csoport, vagy egy blog, ahova bárki beküldett bármilyen verset, és ugye ott nincs, nincs mögött nincs Nincsenek barátság, az, nincs metakommunikáció. Igen, igen, igen. És, és, és ugye barát, az ember, az jó, akkor az pont olyan, akkor az, olyan, az, az, akkor az van, már úgy érvényes. És én kiavítom. hogy a költői szabadságába sem. Hát, De Hogy hát, akarja érni, a az marjut? De most, én, igen, van a dilettáns kategória költőben is, de ugyanakkor létezik a zseniális dilettáns is. Nagyon ritka, de van. Tehát, hogy láttaném már zseniális dilettást. Tényleg. És azokat viszont meg kell becsülni. Nincs sok ok belőlük, de meg kell tudni különböztetni a tehetségtelen dilettást és a zseniális dilettást. És aztán létezik az, hogy a műkedvelő, aki tehetséges, csak mondjuk neki van egy másik hivatása, és ő csak esténként egy-két órában elalvás előtt, vagy csak vasárnap, mint ahogy régen a vasárnapi festők, és ezért nem professzionalizálja magát, de ponton tehetséges, mint egy professzionális. Na most az ilyen tehetséges amatőrt nagyon meg kell becsülni, mert ennek is lehetnek gyönszemei egy-egy olyan verse, ami felér a profik verseivel, hiszen Edgar Allan poe is tudjuk, hogy valójában egyetlen versével vonult be a világirodalomba. Elég egyetlen vers, kettő nem is kell, az már sok, mi nem? Már fárasztó sokat olvasni, nem szeretem olvasni.